Kettő. Daniel aludt, Daniel álmodott. A gondolatai kognitív határvidékét profán gondolatok lepték el, de ő sosem foglalkozott teféle különbségtételekkel. Számára az számított, hogy a tartalom elégedettséget okozott. Valami keresztül suhant az ajkain, sima volt és húsos, alig fejtett kinyomást, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy Daniels felriadjon. Felismerte azt a bizonyos valamit, és már azelőtt elmosolyodott, hogy kinyitotta a szemét. A szája, aminek a sarka általában lefelé bígyett, most felfelé húzódott. Egy ismerős arc lebegett fölötte, egy arc, ami minden pórust, minden ráncot és mélyedést ismert. A ráncokból nem volt sok rajta, de Daniels azt sem bánta volna, ha több van. A ráncokat az idő hozta magával, ezt jól tudta, és azzal is tisztában volt, hogy a már ott húzódók némelyikének létezéséért éppen ő a felelős. Ez volt a helyzet, ez volt az igazság, a való élet már csak ilyen. Ez is azok közé a dolgok közé tartozott, amiket kedvelt. Két ember, akik kölcsönösen rajta hagyják nyomaikat a másikon. Az énem egy része ott van az arcodon, az éned egy része itt van az enyémen. Ilyen a közös élet, a közös előrehaladás. Feleség, férj, előbb-utóbb gyerekek. Jacob viszonylag ránctalan arca, kissé lejjebb ereszkedett, megcsókolta a nőt. Jó reggelt, mondta. Áthelyeztem a kéményt. Információ, de nem hír. Daniels nyöszörögve pislogni kezdett, majd szeretettel a férfira nézett, hatalmas barna szemével. Ez a szempár dominált kislányos, mégis komoly arcán, amit precízen vágott haj keretezett. A fufruja eltakarta a homlokát, oldalt a gödröcs kis magasságáig ért. Bár általában olyan volt az arca, mintha máson járna az esze, nem azon, amivel foglalkoznia kellene, mindig is nagyon tudatában volt a környezetének. Gyerünk, álomszuszék, ezt látnot kell. A férfi felemelt egy kis kockát, megdörzsölte egyik elszíneződött oldalát. A kocka belsejéből háromdimenziós kép lökődött ki. A kép megnőtt a két ember előtt. Tökéletesen szilárdnak tűnt. Jacob az egyik kezével a kockát tartva, a másikkal forgatni kezdte a szerény építmény képét, különböző szögekből mutatta be, időnként ráközelített a belsejére, majd ismét a külsőre váltott. Egyetlen új mozdulattal megjelenítette a képen elhelyezett jegyzeteket, egyiket másikat felnagyította, hogy könnyebb legyen olvasni a szöveget, némelyiket egyszerűen félre süpörte. Végül megtalálta a keresett perspektívát. félretolta az útból a látvány zavaró jegyzeteket, látszott rajta alig bírja tűrtőztetni az izgalmát. Nézd, nézd! A délnyugati sarokból áttettem az északnyugatiba. Itt jobban néz ki, igaz? És ha valaha tényleg használnunk kell a fűtés miatt, akkor jobb lesz a helyzet, mert északnyugati irányból jobb a légáramlás. A nő arcán rezignáltság jelent meg. Néhányszor megcsóválta a fejét, és az egyik párnát átölelve felnézett a férfira. Nem ezért ébresztettél fel, mondta. Ugye nem? Csináltam kávét, mondta Jacob könnyed hangon. Egyébként havazik. Daniels felsóhajtott, egy pillanatra a párnába temette az arcát, azután kifordult az ágyból. Ha Daniels kéri, Jacob beviszi neki a kávét, de valahogy sosem sikerült úgy megízesíteni az ősi főzetet, hogy a nőnek tökéletesen megfeleljen. Jobb, ha ezt ő intézi magának. Daniels kinézett az ablakon, és megállapította, valóban havazik. Hatalmas, lapos hópelyhek gyűltek össze a magas épületek külső burkolatának éles szögein, valahogy megpuhítva a város oly látképét. képét. A metropolisz ébredezett. Lélektelenül és kelletlenül, de lassan-lassan megmoccant. A járdákon néhány gyalogos sietett. Nem beszélgettek, nem néztek fel, nem kommunikáltak a közelükbe kerülőkkel. Érezhető kimerültségük tökéletesen illett a körülöttük álló épületek komorságához. Nem találtak örömöt sem az időjárásban, sem az életükben, a kilátásaik sem voltak valami rózsásak. A nő a megízesített két tejszín, két cukor kávéval a kezében visszaballagott az ágyhoz, ismét elfoglalta a helyét. Jacob hanyat fekve nézegette a kivetített képet. Időnként megmozdította a mutatóját, aminek az lett az eredménye, hogy a házképe néhány helyen megváltozott. Ez lesz az otthonunk. Nagyon fontos, hol áll majd a kémény, a homlokát ráncolta. Várj csak, talán mégis jobb lenne a másik oldalon. Sajnos így, hogy nem látom a tényleges környezetet, ezt tényleg nehéz megállapítani. Fontos a légáramlás, de fontos az esztétika is. Ilyet csak egyszer épít az ember, szóval már az elején mindent jól kell csinálni. Daniels nem vágott közbe. Szótlanul szürcsölte a kávéját, és a férfit nézte, aki szinte szerelemmel rajongott a faházáért. Én meg ő érte, gondolta a nő. Megszólalhatott volna, kifejthette volna a véleményét, ha másért nem, hát azért, hogy megmutassa, odafigyel, de nem akarta félbeszakítani a férfit, nem akart betörni az álmai közé. Megfordult az ablakra, az ablakon túli téli csodavilágra nézett, és elgondolkodott, vajon az új otthonukban lesz-e majd hó. Egyelőre úgy nézett ki, hogy csak trópusi helyek közül választhatnak maguknak. Megszólalt egy hang, ám Daniels nem hallotta. Nem Jacob beszélt, nem is az álmából érkezett, nem is Daniels számából. Valódi volt. Hét úr! közölte anya pontosan azon a hangon, amit az ilyen bejelentések alkalmával szokott használni. Minden rendben. A bejelentést rövid dallam követte. Egy 20. századi hajóharang hangjának felvétele volt, amit a Kovenan tervezői valami furcsa ötlettől vezérelve ültettek bele a rendszerbe. A múlt hangszilánkja, amelyet a jelenépítői juttattak át a jövőbe. Egy kis különlegesség, amit azok helyeztek el a hajó programjában, akik a földön maradtak, akiknek esélyük sem volt arra, hogy használat közben hallják. Egy hosszú, ívelt átlátszó felület túlsó oldalán álló alak az alvó, mosolygó daniels figyelte. Nem üvegből készült, és nem is ablak volt, ami egy komorvárosi panorámára nyílt. Walternek hívták, és éppen annyira volt tökéletes, amennyi tökéletességet belehetett építeni egy szintetikus testbe. Álmában Daniels ismét elmosolyodott valamilyen titkos gondolat hatására, ennek láttán a szintetikus ajkán is megjelent egy mosoly. Ellépett az alvónő kapszulája elől, gyors pillantást vetett a kielzőkre. Minden érték normális volt. Walter tovább lépett, és a következő kapszula előtt újra végrehajtotta a művelet sort. Egy embert valószínűleg eltompított volna, ha ilyen sokszor kell végeznie ugyanazt a feladatot, ám a szintetikus, ez a legkevésbé sem zavarta. Jacob. Minden érték normális. Miután ezen a reggelen is elvégezte a szokásos ellenőrzést a legénység hiperalvás kamrájában, Walter megfordult és visszament a szomszédos helyiségbe. A falak mentén egymással szemben kétezer önálló krió kapszula állt, daszolva az idővel és a valóság józanságával. Az átlátszó burkolatokon keresztül látni lehetett az alvó férfiak, nők, gyermekek arcát. Mindegyik elégedett volt. Mindegyikük aludt, Mindegyik belemerült a pozitív tartalmú álmok kényelmébe. Walter feladata volt, hogy gondoskodjon az életükről, az egészségükről, arról, hogy legyen jövőjük. Walter komolyan vette a feladatát. A távolban villódzni kezdett egy sárgás kijelző. A szignált még a legjobb szemű ember sem vette volna észre, Walter viszont azonnal felfigyelt rá. Elindult a jelzés forrása felé. Ellenőrizte a kapszulához tartozó kijelző értékeit. Néhány pillanat elég volt neki ahhoz, hogy elvégezze a szükséges elemzést és végrehajtsa a változtatásokat. A sárga jelzőfény azonnal zöldre váltott. Walter elégedett volt. Ideje volt ellenőriznie az embrió tároló egységet. Kihúzta az egyik fiókot. Ebben is... A többiben is egy-egy a fejlődés különböző fokán álló emberi embrió helyezkedett el. Walter leolvasta a műszerek értékeit. Mindegyik a zöld tartományon belül maradt, és ahogy anya korábban megállapította, tényleg minden rendben volt. Walter engedélyezett magának egy mosolyt. – Walter szólalt meg anya. A hangja informatív volt és instruktív, de sosem parancsoló. Egy kompjúter ugyanúgy nem képes egy parancs kiadására, mint egy szintetikus. Walternek nem volt szüksége arra, hogy udvariasan bánjanak vele, viszont értékelte, ha így történt. A kovenant méretével összevetve a híd szinte intim hangulatú volt. Walter megállapította magában, pontosan akkora, hogy elférjen rajta a szükséges legénység, és persze a műszerek, berendezések. A hajóépítői akár nagyobbra is csinálhatták volna ezt a helyet, de egyikük sem tartozott a térpazarlók közé. Az űrben nincs is helye ilyesminek, gondolta Walter, már nem először, és vélhetően nem is utoljára. Értékelni tudta a saját humorérzékét, még akkor is, ha pillanatnyilag. Senkivel sem oszthatta meg elmés megállapításait. Leült a saját konzolja elé, végrehajtotta a rács kibocsátás előtt kötelezően elvégzendő ellenőrzéseket. A kijelzők szerint valamennyi érték megfelelő volt. Az automatikus mélyűri ciklus indítása. Walter biccentett és hangosan válaszolt. Kollektorok kieresztése mivel ez volt az egyetlen hang, amit hallani lehetett a kovenanton, Walter sosem mulasztotta el a lehetőséget. Nem mintha berusdált volna, ha nem használják. Ez egy újabb vicc. De a hangját kifejezetten kellemesre tervezték. Olyan kellemesre, hogy amikor a helyzet megkívánta és megszólalhatott, élvezettel hallgatta magát. Bár a kollektorok külsőre leginkább vitorlákra hasonlítottak, nem azok voltak. A kisebb város méretével vetekedő nagyságú szerkezetek különleges sebességgel nyíltak szét, alig néhány perc leforgása alatt elérték teljes szélességüket. Valteren kívül csak a csillagok csodálhatták meg szépségüket, ahogy ott csillámlottak az interstelláris éjszakában, Miközben olyan energiákat gyűjtöttek magukba, amelyeket a hajdan volt emberek nem is ismertek. Ezeknek az energiáknak az elnevezése egyszerű volt, de a fizikájuk már korán sem. Az emberiségnek több ezer évre volt szüksége ahhoz, hogy felfedezze a létezésüket, de csupán néhány száz évre ahhoz, hogy megtanulja hasznosításuk módját. Diffúzításukkal arra kényszerítették a kollektorokat, hogy fókuszálják és koncentrálják őket. Csak ezt követően válhattak hasznossá a kovenant hajtóművei számára, csak ezt követően táplálhatták a hajó belső rendszereit. Walter úgy gondolt rájuk, hogy ezek alkotják a hajó láthatatlan erejét. A szintetikus várt egy keveset a hídon, Ellenőrizte a begyűjtés állandósulását, és azt, hogy a folyamat az előírásoknak megfelelően zajlik-e. Csak ezt követően indult tovább, hogy megszemléje a hajónak azt a részét, ami a kedvencei közé tartozott. Ez a rész zöld volt. Ez a rész a föld volt. A hidroponikus szekciót növények töltötték meg. Ezek közül némelyik tápértéke miatt került ide, esetleg termesztési vagy vizsgálati célzattal, de akadtak közöttük olyanok is, amelyek funkciója csupán az otthonnal kapcsolatos emlékek felidézése lehetett, amelyek kizárólag pszichológiai értéket képviseltek a telepesek számára. A dísznövények és fák uborkával és kinoával osztoztak a helyen. Walter végigment közöttük, majd fütyörészve ellenőrizte a tápanyagok és a vízáramlását, és a világítás elemzésével meggyőződött arról, hogy éppen megfelelő a fény hullámhossza a növények egészséges ütemű növekedésének biztosításához. Megsimogatta a palántákat, a szárakat, a leveleket, a törzseket, a virágokat, a rügyeket és közben egyre csak fütyörészet. Éveszme. Jegyezte meg a mindig jelen lévő mindig figyelő anya. Walter fel sem nézett. Micsoda? Az, hogy a zene fokozza a növények egészségét, növekedésük ütemét. Miből gondolod, hogy a növényeknek fütyülök? Nevetséges. Bár igazság szerint nem is nevezhetem zenének azokat a hangokat, amiket kiadsz magadból. Feltételezem, te. Anya hirtelen elhallgatott. Walter azonnal éberebbé vált, anya soha semmit sem hagyott abba váratlanul. Legalábbis ok nélkül nem. A szintetikus végül megtörte az egyre hosszabbra nyúló csendet. Anya? Walter, problémánk van. Anyába nagyon sok dolgot beleprogramoztak. Tudást, technikai ismereteket a részletek összekapcsolódásának és megértésének képességét, az eufemizmust. Walter kivárt. Atipikus energiakitörést érzékeltem, folytatta anya. A jelenség nehéz anyagi részecskékből áll. Elemzem az összetételt. Hol? 106-os szektor. Nagyon közel. A forrás a takarásban van, ami az észlelés előtti szokatlan. Nem. Az észlelés előtti extrém közelségnek köszönhető. Korábbi észlelése a közelében jelentkező spatiális és gravitációs torzulások kivételes láncolata miatt nem volt lehetséges. Elnézést Az elsődleges analízis nem volt elegendő az intenzitás mértékének, valamint a jelenség pontos távolságának meghatározásához. Az újabb ráközelítés során olyan jelek mutatkoztak, hogy az eredmény akár szubsztanciális is lehet. A kockázatok előrejelzésére nincs mód. Az interszekció valószínűsége? Walter mozdulatlanul állt, feszülten figyelt. Nagyon magas. Most éppen extrém közelséget érzékelek. Elvégzem a pontos számításokat. Anélkül, hogy megvárta volna a további részleteket, Walter elhagyta a hidropónikus szekciót, Futni kezdett a híd irányába. Menet közben parancsokat adott. Anya, vond be a kollektorokat, és valamennyi tartalékenergiát irányítsd át a hajó védő burkolatába. Indítsd el a legénység vészhelyzeti ébresztését. Folyamatban. A számítások eredménye, a jelenség proximitása extrém. Intersekció 9, 8, 7, a részecske hullám önmagában nem volt látható, de a hatásait nem lehetett nem észrevenni, amikor a lökés hullám csapódott a hajónak. Elég erős volt ahhoz, hogy a stabil mozgású szintetikust ledöntse a lábáról. Áthatolt a pajzson, és kegyetlenül lecsapott az óriási hajóra. A kollektorok már megkezdték az összecsukódást, de amelyik még nyitva volt, szakadozni kezdett. Méreteik miatt nem lehetett elég gyorsan bevonni őket ahhoz, hogy elkerüljék a jelenség hatásait. Hihetetlenül vékony anyagból készültek, és nem arra tervezték őket, hogy ellenálljanak az energizált részecskék ilyen erős viharának. Ezek a részecskék szinte mérhetetlenül aprók voltak, de ilyen formában és ilyen mennyiségben komoly veszélyt jelentettek. Walter csupán annyit tudott tenni, hogy stabilizálta magát, a hajón nem segíthetett. Remélte, anya képes lesz megoldani a gyilkos részecskék által okozott problémát. Szintetikus volt, de pontosan tudta, mi a tehetetlenség. Most éppen ezt érezte, és nem igazán tetszett neki a dolog.